Psalmul 100. Mila și judecata ta voi cântație, Doamne, cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană, Când vei veni la mine? Umblat am într-un nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cer ce clevetea nascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru, cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă eu împreună cu mine. Cer ce umbla pe cale, fără prihana, cel am sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cer ce grește nedreptății nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoșii pământului. Ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de lege.